Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan pada surah Al-Baqarah ayat 114. Bagaimana nak baca kalimah yang dibulatkan itu? Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mim mim subdu bawah mim. Jadi mim dengan mim bertindih tu hukum wajibal gunnah dengung pada kadar dua atau tiga harakat. Mim macam tu. Kemudian nun mati bertemu dengan mim. Dalam lain kalimah berlaku hukum idram pula Jadi kalau ejaan dia tu Masuk sempurna Bila masuk sempurna Bunyi nun mati tu Dia lebur atau lenyap sepenuhnya pada mim-mim betas di Maka Mim-mim sabdu di atas mam Jadi mim mam -ma. mim mam -ma. Wajib al dan Uh, Idham berunah kamil masuk dengan sepurna dengan dua harakah. Jadi mim <tik> mana masajida, mim masajida. Dalam ramai rezeki pencerahan. Wallahu a'lam.